Vad får man om man blandar vidriga grisar, gulliga pungråttor och gigantiska robotar? Jo, ett bortglömt plattforms från den gyllene 16-bitars eran. Modehjärnan recenserar i den här veckans avsnitt Rocket Knight Adventures till Sega Mega Drive. Om ni känner igen det här ljudet så var den tagit med under det tidiga 90-talet då japanska spelstudier som Capcom, Square och inte minst då Konami gjorde störst trygghet tre på 16-bitarsmarknaden. Ljudet som ni precis hörde kommer just ifrån Konami och är lite av deras signum när man sätter igång ett Konami-spel, då man hör just den här ljudslingan som ett tecken på den kvalitet som skulle komma. Och under slutet av 80-talet så var också Konami just ett synonymt med kvalitet för de hade gjort sig ett stort namn med spelserier som Gradius, Castlevania, Contra, Metal Gear och licensspel som Turtles och Tunes som de förvaltade på bästa möjliga sätt. Och länge såg det också ut som att de här spelen från Konami bara skulle vara en Nintendo-historia. 1989 så släppte Sega som vid det här tillfället var en stor utmanare till Nintendo sin egna konsol, Sega Mega Drive, en 16-bitars maskin med en otroligt snabb processor. Men det verkar inte spela någon roll för att det fanns inga Konami-spel till konsolen vid Redis. Anledningen till den är många, men en av de största anledningarna tog det vara Nintendos egna licenskrav. Nintendo hade väldigt hårda krav på sina 3 d vid det här tillfället och tillrätt inte vad som helst för att man skulle få släppa spel till konsolen. Till början fick man inte släppa hur många spel man än ville till Nintendos konsoler och det fanns givetvis goda skäl för Nintendo att göra detta. En av dem var givetvis att Nintendo inte ville bli utkonkurrerade på sin egen maskin och en annan var det givetvis för att bibehålla kvaliteten så att det fanns bra spel till konsoler. En slags kvalitetskontroll helt enkelt. Och även om tanken var god så hämmade detta givetvis kreativiteten hos 3 d som Konami. Vilket innebär att det växte att missnöje hos dessa 3 d 1992, som är född av detta, släppte Konami sina första Sega Mega Drive-spel, efter påtryckningar på Nintendo. Även om ordning skulle säkert säga att Konami faktiskt hade ett Mega Drive-spel redan 1990, då man gav ut pusselspelet Junction till konsolen. Men anledningen till att jag inte nämner det här är helt enkelt för att det spelet agerade man bara utgivare och ingen utvecklare. Alltså. 1992 var det alltså, och då släppte man spelet Sunset Riders och Turtles The Hyperstone Guys till Sega Mega Drive. Men det var 1993 som de på allvar skulle slå in på konsolen, med spel som Turtles The Tournament Fighters, Tiny Toon Adventures och Zombies Ate My Neighbors för att nämna några. Och mitt bland alla dessa spel fanns då Rocket Knight Adventures, en bortglömd plattformstitel som på många sätt och vis kanske var företagets viktigaste titel. När Nintendo hade Super Mario och Sega hade Sonic så hade egentligen Konami ingen riktig ikon eller maskot som kunde visa vad företaget stod i sin spelfilosofi. Visst, de hade Simon Belmont som var riktigt tuff och de hade Solid Snake som var riktigt hård. Men det var ju inga karaktärer som var representabla för företagets egna spelfilosofi. Här kommer då deras maskot, helt enkelt Sparkster som på många sätt och vis då skulle visa vad Konami stod i den här frågan Och vilken spelfilosofi man vill leverera till spelarna Som ni säkert redan har förstått så är Rocket Knight Adventures Ett väldigt, väldigt, väldigt gulligt plattformsaction Med allt vad det innebär förstås Och i det här fallet innebär det att man iträder sig som Sparkster En pungrotta Som ska gå från vänster till höger från skärmen Hoppa med olika plattformar Och så ner en massa ondlingar Som i det här fallet verkar vara grisar av någon konstig anledning jag har inte riktigt förstått varför de är grisar, för att det enda jag tänker på under hela spelsessionen egentligen är Ganon att det är hans underhålluggare och jag har faktiskt inte riktigt förstått varför grisar skulle vara någon slags naturlig fiende till pungråttor. Men det låter ju vara osagt helt enkelt. I mitten på varje bana så finns det olika typer av minibossar som man möter som oftast består av grisar som sitter i de här gigantiska robotarna som har till sitt förfogande. Och en del slutbossar i slut på varje bana förstås. Men när man har klarat alla dessa banor och slutbåsar kan man då till sist rädda prinsessan Sherry och kungardömet Zephyrus som hela handlingen kretsar kring. Eh, och något som slår en väldigt tidigt är att eh, Konami faktiskt har snott delar från sin egen kontraserie i det här spelet. Fast det är en väldigt guldig förvarkning då förstås. Och det kanske inte är så märkligt för när man läser sluttexterna i spelet så ser man att det är Nobuya Nakazato som ligger bakom spelet en person som var nyckeldesigner bakom många av de viktiga delarna i kontraserien. Han har bland annat med och gjort The Alien Wars, Hard Corps och Shattered Soldier. Så att... Eh, det är nog inte så konstigt att det här påminner väldigt mycket om kontraserien. Men vad har då egentligen Rocker Night Adventures som inte sticker ut i mängden av alla dessa uh, plattforms action -spel som släpptes under den här eran? Jo, Sparkster är ju en Det kanske inte räcker som förtjäningsargument. Men han är också en rocket knight, alltså en del av kungens hemliga rikstyrka. Detta innebär att han har en väldigt hård rustning, ett väldigt vast svärd men också en väldigt väldigt cool tillbehör, nämligen ett jetpack som han har på ryggen. Pungrotto kan ju vara fall inte flyga i sin naturliga tillstånd men med hjälp av denna jetpack kan han trots naturdagarna flyga genom luftrummet under en kort period. Detta är givetvis användbart när man vill slåss mot väldigt många olika typer av fiender och kunna dela ut en lite kraftigare attack än det vanliga svärdet. Men också väldigt användbart när man har plattformshoppa mellan väggarna. Vilket gör att man kan studsa mellan väggarna och nå högre avsatser. Det är ett litet finudig knep som gör att Rocket Knight Adventures sticker ut ur mängden. Spelet är väldigt varierat många sätt och vis. Det finns många referenser till Konami's egna spelserier som Gradius och Contra och Castlevania och det är många olika varierande delar i spelet redan på första banan får man exempelvis i bästa grad stil göra en shoot'em där man tar ett jetpacken på ryggen och flyger över vattnet och skjuter ner grisar i sina ballonger alltså i bästa shoot'em stil helt enkelt men det tyvärr är tyvärr där också som man känner att det finns många brister i spelet, en utav med fiende fantasin, ni menar vad fan grejer man med alla dessa grisar hela tiden det är grisar fast i olika former hela tiden vilket gör att man blir ganska trött på dem Dessutom är finarna alls för detta, och det gäller tyvärr även också bossarna. Det finns tre olika svårighetsgrader, det finns easy, normal och hard. Easy ska man inte ens tänka på om man har spelat tv-spel innan, för att man får, som det känns, nästan obegränsat med continuous liv. Normen känns som den mest rättvisa nivån, men hard är bara verkligen jobbig egentligen crazy hard som jag kallar den för. Man får egentligen bara ett liv, inget continuous. och that's it. Det uh, var bara att testa på powerplayers egentligen, men det är, i norma enorma nivån ser bossarna alldeles för lätta skulle jag säga, och svårighetsgraden är inte heller bra nyanserad med de här nivåerna. Grafiken är förvisso väldigt gullig och fin, men också väldigt identitetslös, för uh, let's face it, vad är det som skiljer det här spelet ifrån andra typer av japanska plattformsspel? Menar, allihopa ser ju gulliga ut och det är lätt att det här drunknar i mängden. Och det ironiska i det här fallet är att det här spelet kanske riktar sig mot den publiken som vill ha lite tuffare stil som typ Contra. Så att det som är så himla ironiskt där är faktiskt att Konami konkurrerar med sig själva, så man kunna säga. Förutom det så är kontrollen väldigt sladdrig, det känns som att man ständigt går på is genom spelet. Uh, och musiken som för vissa är väldigt catchy och trallvänlig uh, Passar inte riktigt in i det här spelet Jag vill gärna vill ha lite mer epistol Vilket faktiskt inte är helt omed För om ni hör i början på det här stycket jag spelar nu Så hör ni att de har vissa sådana ambitioner Lyssna på det här stycket så förstår ni vad jag menar Och så har man nu hur man förstör musikstycket Med en slags cirkus du. Det finns på man på ett enkelt och effektivt sätt förstör ett etiskt stycke till att bli en slags cirkustrojutt. Vilket är ett synd eftersom det fanns en bra grund där. Om man ska sammanfatta Rocket Knights nice Adventures så hade det bra förutsättningar för att kunna bli ett riktigt bra spel. Men på grund av den här gulligheten som all grafik drängs in i så försvinner en slags identitet. Det finns inget unikt med spel på det sättet. Vilket gör också att målgruppen som vid den här tillfället ville ha lite mer tuffhet i spelen faktiskt avskräcktes av själva spelet trots att det i grunden fanns bra grejer där. Uh, Jetpackens av det enda innovativa i Rock and Avengers Adventures uh, används alldeles för lite för att man ska kunna dra sig vidare i spelet. Vilket också kanske förklarar varför spelet inte fick den succé som Konami hade hoppats på. Det var det igen om Rock and Adventures. Nästa vecka återkommer jag med en session på Spider-Man and X-Men in Arcade's Revenge. Tills dess må gott det väl och må framtiden vara med er.